9. fejezet Péter Miller másnap reggel visszatért Simon Wiesenthal irodájába. Azt ígérte, mesélni fog az Odesszáról, kezdett bele. Az éjszak eszembe jutott valami, amit tegnap elfelejtettem megemlíteni. Elmondta, hogyan találkozott a Drézel Hotelben Dr. schmitt aki felszólította, hogy hagyjon fel a Rosman utáni nyomozással. Wiesenthal összecsücsörítette ajkát és bólintott. Bizony, ön velük áll szemben, mondta. Az viszont rendkívül szokatlan, hogy így figyelmeztessenek egy riportert, különösen ilyen korai fázisban. Kíváncsi lennék, mivel foglalkozhat Rosman, ami ennyire fontos nekik. A náci vadász ezután vagy két órán át mesélt Millernek az Odesszáról, amely eredetileg azért alakult, hogy a körözött SS-bűnözőket biztonságos helyre juttassa, de később egy mindenre kiterjedő mozgalommá fejlődött az egykori fekete ezüst gallérosok, segítőik és cinkosaik részvételével. Amikor 1945-ben a Németországot lerohanó szövetségesek rátaláltak a koncentrációs táborokra és látták az ottani iszonyatos állapotokat, semmi meglepő nem volt abban, hogy a német néptől követeltek választ arra a kérdésre, ki követte el az atrocitásokat. Az SS volt a válasz, ám az SS tagjainak addigra nyoma veszett. Hova tűntek? Egy részük Ausztriában és Németországban bujkált, a többiek külföldre menekültek. Eltűnésük egyetlen esetben sem volt kapkodó, pánik szerű menekülés. A szövetségesek csak jóval később ébredtek rá, hogy valamennyien aprólékos gonddal már jó előre megtervezték az eltűnésüket. Az SS állítólagos hazaszeretetét különös fényben tünteti fel az a tény, hogy Heinrich Himmlerrel az élükön valamennyien a szenvedő német nép kárára szerették volna menteni az írhájukat. Himmler már 1944. novemberében a saját meneküléséről tárgyalt a svéd vöröskereszt képviselőjével, Bernadott Báróval. A szövetségesek nem voltak hajlandók egérutat adni neki. A nácik és az SS magukból kikelve, rikácsolva szólították fel a német népet a további harcra addig is, míg a beígért csodafegyvereket bevetik, ám ekközben ők maguk már kényelmes külföldi számüzetésüket készítgették elő. Ők ugyanis tisztában voltak vele, hogy csodafegyverek nem léteznek, és azzal is, hogy a birodalom bukása elkerülhetetlen. A hitleri vezetés az egész nemzetet a pusztulás szélére sodorta. A keleti fronton a német hadsereg óriási vereségeket szenvedett a szovjet hadsereggel folytatott harcokban. A cél már nem a győzelem volt, az ss módon nyert időt, hogy véglegesíthesse menekülési terveit. A Wehrmacht mögött ott állt az SS, hogy agyollője felkoncolja mindazokat, akik a katonailag elvárható teljesítőképesség határait sokszorosan meghaladó terhelés hatására meghátráltak. A Wehrmacht tisztjei és legénységi állománya közül ezrek végezték az SS bitófáin. Az SS főnökeinek hat hónapig sikerült halogatni az elkerülhetetlen. A végső összeomlás előestéjén az SS vezetőinek nyomuk veszett. Az ország egész területén otthajták állomáshelyeiket, civil ruhába bújtak, Zsebredugták tökéletesen és hivatalos úton hamisított személyi okmányaikat, majd felszívódtak 1945. májusának nagy német káoszában. Hátrahagyták az öreg nemzetőröket, hogy majd ők fogadják az angolokat és az amerikaiakat a koncentrációs táborok kapujában. A kimerült Wehrmacht katonák hadifogói táborokba kerültek, a nők és a gyermekek pedig már a szövetségesek törvényei szerint néztek szembe a közelgő, kemény téllel. Az SS-tagjai közül mindazok külföldre menekültek, akik tudták, hogy túlságosan is jól ismertek, és hosszú ideig úgysem bujkálhatnak hazájukban, mert előbb vagy utóbb felfedezik őket. Ennél a pontnál lépett be az Odessa. A közvetlenül a háború vége előtt alakított szervezet célja az volt, hogy a körözött SS-tagokat biztonságos helyre menekítse külföldön. Kiváló kapcsolatokat építettek ki Juan Perón argentínájával, amely 7000 Bianco útlevelet bocsátott rendelkezésükre. A menekülteknek csupán hamis adataikat kellett beírniuk és beragasztani a fényképüket. A mindig szolgálatkész argentin konzul ráütötte a megfelelő bélyegzőt az útlevére és máris hajóra szállhatott Buenos Aires vagy a közel-kelet felé. SS-gyilkosok ezrei szivárogtak délnek Ausztrián keresztül az olasz déltirol tartományba. Útjuk során kézről kézre adták őket egészen Genováig vagy még délebbre, Rimini vagy Róma kikötőjéig. Számos más szervezet is volt, akik valamilyen csak általuk ismert oknál fogva úgy érezték, hogy az SS-szökevényeket a szövetségesek méltánytalanul üldözik. A menekítő szervezetek Rómában székelő vezéralakjai alakjai között ott volt Alois Hudál a római német püspök is. Ezreket segített biztonságba. Az SS-gyilkosok számú búvóhelye a hatalmas római Ferences Kolostor volt, ahol szállást és ételt kaptak, amíg a papírjaik elkészültek, majd innen indultak tovább Latin-Amerikába. Egyes esetekben a kereszt dokumentumaival szerelték fel őket, amelyeket a Vatikán közben járására kaptak. Az sem volt ritkaság, hogy jegyeiket a Caritas nevű jótékony szervezet váltotta meg. Az Odesszának ez volt hát az elsődleges feladata, amelyet teljes sikerrel oldott meg. Soha nem fogjuk megtudni, hány eszesztagnak sikerült így módon elkerülni a halálbüntetést, de az összes menekültnek legalább 80%-a rászolgált a kötérre. Miután a tömeggyilkosságok svájci bankokba utalt hozadékából biztos anyagi bázisra tett szert, az Odessa ölbetett kézzel figyelte, hogyan mérgesedik el a viszony a szövetségesek között. A szervezet vezetői Latin Amerikában megvalósíthatatlannak ítélték és elvetették a negyedik Birodalom gyors létrehozásával kapcsolatos korábbi elméleteket, de amikor 1949. májusában létrejött a szövetségi köztársaság, az Odessa vezetősége öt új, fontos célt tűzött maga elé. Az első értelmében az SS egykori tagjainak vissza kellett szivárogni az NSK életének valamennyi területére. A 40-es évek végén és az 50-es évek elején az ex ss tagok a közszolgálat valamennyi szintjén helyet találtak maguknak, ott voltak az ügyvédirodákban, a bírói székekben, a rendőrségen, a tartományi és helyi közigazgatásban, de még az orvosi műtökben is akármilyen alacsony beosztásba is kerültek, mégis óvni tudták egymást a letartóztatás ellen, védték egymás érdekeit, és általában is gondjuk volt arra, hogy az egykori bajtások elleni nyomozás a lehető legvontatottabba haladjon csak előre, természetesen csak akkor, ha már megakadályozására nem volt módjuk. Második célkítőzésük, beférkőzni a politikai hatalom apparátusába. A magas posztokat kerülték, de a hatalmon levő pártban ott voltak a gyökereknél, a választópolgárok, a választókerületek szintjén. A volt SS-tagoknak semmiféle törvény nem tiltotta, hogy valamilyen politikai párthoz csatlakozhassanak. Lehetséges, bár meglehetősen valószínűtlen egybesés, hogy sem a CDU-ban, sem a CSU-ban, sem a szövetségi, sem a legalább annyira fontos tartományi parlamentekben nem választottak meg soha olyan politikust, akiről köztudott volt, hogy szorgalmazza az SS bűneinek kivizsgálását és a védkesek felelősségre vonását. Egy politikus némi cinizmussal, fűszerezett éleslátással így nyilatkozott erről. Ez választási matematika kérdése. A 6 millió halott zsidó nem szavaz. 5 millió volt náci viszont igen. A cél mindkét program esetében egyszerű volt lelassítani, és ha lehet, teljesen megakadályozni a volt ss tagok elleni vizsgálatot, elejét venni üldöztetésüknek. Ebben az Odesszának volt még egy hatalmas szövetségese. Száz és százezer ember titkos bűntudata, amely szerint vagy segítkeztek az elkövetésnél, akármilyen apróságban is, vagy tudomásuk volt a történtekről, de hallgattak. Az Odessa harmadik feladata az volt, hogy beszivárogjon az NSK üzleti, kereskedelmi és ipari életébe. Ezt elősegítendő, bizonyos SSZ-tagok már az 50-es évek legelején vállalkozásokat alapítottak, amelyeket természetesen a Czürihi bankbetétekből finanszírozott a szervezet. Az 50-es évek elején bármilyen tőkeerős és elfogadhatóan vezetett cég hatalmas hasznot tudott húzni a kor gazdasági csudájából, nagy és virágzó vállalkozás lehetett belőle. Az ilyen vállalkozások által termelt profitból alapot képeztek, és például a reklámra fordított pénzekkel befolyásolták az SS-visel dolgaival foglalkozó sajtót, segítették az nsk ban gyakorta megjelenő náci témájú röpiratokat, biztosították egyes ultrajobboldali kiadók fennmaradását, valamint gondoskodtak a szükséget szenvedő bajtársak megélhetéséről. A negyedik fő cél jelenleg is az, hogy a lehető legjobb jogi védelmet biztosítsák bármelyik volt SS-tagnak, ha bíróság elé kell állnia. Akármelyik SS-gyilkos állt a bírák előtt, védőügyvédei az NSK legjobb és legdrágább jogászai voltak. Azt persze soha senki nem kérdezi, ki fizeti őket, ha védencük szegény, de ők maguk lennének az elsők, akik letagadnák, hogy hajlandók ingyen védeni az SS embereit. Az ötödik a propaganda. Ez sokféle lehet, például jobboldali kiadványok terjesztése vagy kampánya az elébülési törvény végső ratifikálása érdekében. Ha a rendelet törvényerőre emelkedik, az SS tagjai gyakorlatilag nem lehet többé felelősségre vonni. Külön erőfeszítéseket tesznek, hogy a ma élő németekkel megnyugtatóan elhitessék. A halott zsidók, oroszok, lengyelek, és mások száma a szövetségesek által közölt adatoknak csupán a töredéke, általában százezer halott zsidóról beszélnek. Arra sem felejtenek el rámutatni, hogy a nyugat és a Szovjetunió közötti hidegháború bizonyos értelemben Hitlert igazolja. Az Odessa propagandájának elsődleges célja azonban az, hogy meggyőzze a ma élő 70 millió németet, és nem is sikertelenül, arról, hogy az SS tagjai legalább olyan hazaszerető katonák voltak, mint a Wehrmacht katonái, és arról, hogy a volt bajtásak közötti szolidaritást ápolni kell. Ez valamennyi közül a legtorzabb elmeszüleményük. A háború alatt ugyanis a vermág távol tartotta magát az SS-től, ellenszemvel viseltetett iránta. Az SS viszont lenézte a Wehrmachtot. Végül a fiatal vermák katonák millióit kergették halálba vagy hadifogságba a keleti fronton pusztán azért, hogy az SS-tagjai kényelmesen élhessenek valahol máshogy. Több ezret maga az SS-mészárolt le, Beleértve azt az 5000 embert, akit az 1944. júliusi Hitler ellenes összeesküvés után végeztek ki. Az összeesküvésben egyébként alig 50-en vettek részt. Örökrejtén marad, hogyan képesek a hadsereg, a haditengerészet vagy a légierő volt katonai kamerátként, bajtásként tisztelni az SS-egykori tagjait. És mégis ebben rejlik az Odessa valódi sikere. Az Odesszának általában sikerült megakadályozni az ss gyilkosok felkutatására és bíróság elé állítására irányuló nyugatnémet kísérleteket. Ennek több oka is van. Az egyik a szervezet könyörtelensége a saját embereivel szemben is, ha azok netán beismerő vallomást tennének a hatóságoknak. Azután a szövetségesek által 1945 és 1949 között elkövetett hibák a hidegháború, vagy a morális problémák megoldásánál tapasztalható tipikus német gyávaság. Amikor vízentál befejezte elbeszélését, Miller letette a ceruzát, és hátra dölt a széken. Erről az egészről fogalmam sem volt, sóhajtott föl. Nagyon kevés embernek van, állapította meg Wiesenthal. Ami azt illeti, az Odesszáról alig tud valaki valamit. Magát a szót is alig említik az nsk ban és csak úgy, mint az amerikai alvilág tagjai, akik csökönyösen tagadják a maffia létezését, az egykori ss ek bármelyik tagadná, hogy az Odessa él és virul. A pontoság kedvéért jegyzem meg, hogy ma már ritkábban használják ezt a szót. Az új kifejezés a bajtási közösség olyan formán, ahogyan a maffiát Amerikában kóza emlegetik. Te mit számít a név? Az Odessa mindig ott van, és ott is lesz, ha egy ss bűnöző védelemre szorul. Ön szerint velük állok szemben? kérdezte Miller. Ebben biztos vagyok. A figyelmeztetés, amelyet Bát gódezbergben kapott, csak tőlük származhat. Nagyon vigyázzon. Ezek az emberek igen veszélyesek. Miller agyamár másfelé kalandozott. Amikor Rosman eltűnt, miután a felesége lebuktatta. Ugye új útlevélre volt szüksége? Úgy van. Miért éppen útlevélre? Simon Wiesenthal hátradőlt és bólintott. Tudom mi az, amit nem ért. Megmagyarázom. A háború után mind Németországban, mind itt Ausztriában tízezrek mászkáltak személyi okmányok nélkül. Voltak, akik valóban elvesztették őket, de voltak olyanok is, akiknek jó okuk volt arra, hogy eldobják a papírjaikat. Az új iratok beszerzéséhez normális körülmények között fel kellett volna mutatni a születési anyakönyvi kivonatot. Ugyanakkor milliók menekültek el azokról a német területekről, ahová a szovjet hadsereg bevonult. Vajon ki tudta volna eldönteni, hogy az illető valóban abban a kelet-poroszországi faluban született, amely akkor már kilométerekkel a vasfüggöny mögött feküdt. Az is megtörtént, hogy a nyilvántartás egyszerűen megsemmisült a bombázások során. Az eljárás tehát egyszerű volt. Csupán két tanú kellett, akik megerősítették, hogy az illető azonos azzal, akinek mondja magát, és már is kiadták a vadonatúj személyi igazolványt. A hadifoglyok is gyakran veszítették el a papírjaikat. Amikor kiszabadultak, az angol vagy amerikai táborparancsnokság szabadulólevelet állított ki részükre, amely szerint például Johann Schumann tizedes hivatalosan szabadult a táborból. Ezt az iratot a katona elvitte a polgári hatóságokhoz, akik ugyanarra a névre kiállítottak egy személyi igazolványt. Ez senki nem ellenőrizte, így az illető új személyazonossághoz jutott. Ez rendben is volt így a háború utáni zűrzavaros időkben. De mit tegyen az az ember, akiről 1953-ban derül ki, hogy lebukott, mint például Rosman? Már nem mehet oda a hatóságokhoz, hogy a háborúban oda az iratai. Hiszen akkor megkérdeznék tőle, hogyan boldogult az időközben eltelt tíz év alatt. Tehát útlevélre van szüksége. Eddig értem, szólt Miller. De miért éppen útlevére? Miért nem egy jogosítványra vagy egy személyi gazolványra? Azért, mert a hatóságok már röviddel a szövetségi köztársaság megalapítása után sejtették, hogy ezre kélnek hamis név alatt. Egy jól lenyomozható okmányra volt át szükség, amely aféle etalonja lehet az összes többi személyi iratnak. A németek az útlevelet választották. Mielőtt az embernek útlevelet adnak az nsk ban fel kell mutatni a születési anyakönyvi kivonatot, referenciákat és egy csomó más okmányt. Az útlevel kiadása előtt szigorúan ellenőrzik valamennyit. Ezzel szemben, ha az embernek már van útlevele, akkor annak alapján minden egyebet megkaphat. A közalkalmazottat az útlevél felmutatása meggyőzi arról, hogy nincs szükség további ellenőrzésre, hiszen azt már elvégezték a többi hivatalnokok. Egy új útlevél birtokában Rosman gyorsan kiegészíthette személyazonosságának hiányzó dokumentumait, megszerezhette a jogosítványt, a bankszámlákat, a hitelkártyákat. Az NSZK-ban az útlevél az a varázsige, amely megnyitja az utat az összes szükséges okmányhoz. Hogyan juthatott Rosman útlevélhez? Az Odesszától. Biztosan van egy hamisítójuk, aki könnyűszerrel hamisítja ezeket, válaszolta Vízentál. Miller elgondolkodott. Ha megtalálnánk az útlevél hamisítót, akkor meg lenne az az ember, aki azonosíthatná Rosmant? Vetette fel a lehetőséget. Vízentál megvonta a vállát. Talán, de ez kemény dió. Ehhez be kellene férkőzni az Odesszába. És erre csak egy volt eszképes. képes Akkor most mihez kezdjek? Kérdezte Miller tanácslanul. Talán az volna a legjobb, ha kapcsolatba tudna lépni valamelyik rigai túlélőbe. Azt nem tudom, hogy képesek volnának-e segíteni, az viszont biztos, hogy az akarat meg lenne bennük. Valamennyien meg akarjuk találni Rosmant. Nézze! Fellapozta az íróasztalán fekvő naplót. Van itt egy utalás egy bizonyos műntjeni Olli Adlerre, aki a háború alatt ismerte Rosmant. Meg lehet, hogy túlélte és hazatért münchenbe. Miller bólintott. Hol jelentkezheted, ha így van? A zsidó közösségi központban, még ma is létezik. Ott tartják a Müncheni zsidó közösség irattárát is, persze csak a háború után itt. A többi megsemmisült. Én a maga helyében megpróbálkoznék velük. Megadnád címüket? Simon Wiesenthal belelapozott egy könyvbe. München, Reichenbach-Strasse 27. Salomon Tauber naplóját ugye vissza kell adnom? Igen. Sajnálom, szívesen megőriztem volna. Kiváló írás. Felállt, és az ajtói kísérte Millert. Sok szerencsét, mondta búcsúzó és majd tudassa, hogy halad. Miller az Aranysárkány házában vacsorázott, amely 1566 óta megszakítás nélkül működött a szén mint sörház és étterem. Evés közben fontolóra vette vízentál javaslatát. Alig remélhette, hogy néhány embernél többet talál Ausztriában vagy az nsk ban a rigai túlélők közül, és még ennél is kevésbé valószínű, hogy olyanra lel, aki hajlandó lesz segíteni neki abban, hogy kiderítsék, mi történt Rosmannal 1955. novembere óta. De ez volt az utolsó reménysége. Másnap reggel nekivágott a Müncheni útnak.